Ba, enoski, eta nola ez, errandugu, eta asieratik bohokatuko garela erretretai reforma hori kendu arte, eta beraz, ari gira frogatzen, basa garela itzetatik ekin aur, ari gira beraz, e, rotondo hori e, blokatzen, manifak, eta abart, horako e, ekimenak, olako mobilizazioak izanen direa ere hastean zehar, eta ez dugula amore emanen hori hori gauza segurua da. Eh, gendarmen presentzia nabarmena, gaurkoan e, hemen, datu e, zenegunetan erran bezala ba mobilizazio gehiago, 9 e, greba eta mobilizazio egun handi pasa izan dira ere. Araita gustitzen ere baditurri, ba, e, agintariek ba, eh egiten mutela aipatzen ari ginen e, bai ba, ordezkari politikoekin ere, eh nolabait ere beno ba, demokrazia espainian jarri dela oraingo oraingo honetan e, eta zentsura mozio bat ere justifikatua e, dela, ez dakite nola ikusten du Ba, alde batetik ikusten da, manera bat ez edo entzunak garela, zelan ezan duzun bezala, bada presentzia poliziala esuperdisproporzionatua, eh, ikusten dugun bezala. E, gero egia da, hor, ari dira, beraz, eztabaida parlamentarioak da parlamentariak moztuak izan dira, eta aukera bakarra eh, parlamentutik ikustenena da zentsura mozio hori, hori astelenean gehiago diakinden dugun eh, seguraski, baina ere, bada, azken finean, eh, kajikaren poderea ez, eta langilean poderea dugun erabakitzeko eh, eh, esku bide hori eta horit hartua e, e, izan zaigu e, bai ez da baidan eta dena beraz, e, beh, hartzen dugu gure ardurak hartzen art, ditugu hori e, e, langile gisa bagoaz, e, bo, bojoka segitzera, bojoka indartzera erraiteko ez ez garela ados erretreta erreforma honekin, ez ez garela ados gehiago e, lan egiteko beraz, segitzen dugu, ikusten da ez gaur badirela bander ainitz, kolore ainitzetakoak ene ustez hori ere e, giltza bat da bojoka horretan irabaz Hastiguan. E, erabaki politikoa izan da eh, hartu dena nazionalea, baina, eh, da nazionalean baina goragotik datorren zerbait da aipatzen duten aurrekoan kapitalaren interesa Noski oh azkenean izan dena France Statua nere ustez gaur da krisi instituzional batean krisi demokratiko batean, beraz, azkenean ez da izan tarterik eztabaidatzeko erreforma hortaz behar den bezala eta baldintzarik ez dira baldintzak ez dira utziak izan bozkaketa eh, egiteko beldujarengatik seren ikiten galtzen halko uh, zutela demokratiko kipashten balin bazen. Uh, bon, eta ere, ez da beharriak dira, ze baldintzak bozkatzeko eta baina hori dena jaiteko, da hori uh, hartzen dugula behiz, uh, langile uh, gitea gure, gure poderea, uh, hasteko, eta erraiteko, eta jaiteko ez dugula uh, amore emanen, presioa sortuko dugula karikatik, enpresitatik, eta baina ekonomia blokatzera goaz, erraiteko ez galera ados, eta ez dugula utziko pasatzen. Gainera, Golako erreforma batek, Macronak bakarrik bere interes ideologikoek ere antzuten du, hein? eta beraz, interes kapitalistari, hor badakigun, erretreta erreforma hori pasatzen balin bada, badoa, sistema publikoa ahultzera, eta beraz, zer, ba, bankuen esku eskun, azkenean gure pentsuak. Gara gitzu esker. Mila esker zuri.